Ne feledkezzenek el feliratkozni a Kejfej YouTube oldalára. Ne feledkezzenek el lájkolni like engemet a Kejfej Facebook oldalán. Mostantól lágyabb ütemek következzenek. Volt egy ötlet, volt neki egy megvalósítása, nekünk tetszett, a kvázi megrendelő nem volt tőle elragadtatva, így aztán ebből a sorozatból egyetlen egy darab készült, azt most megnézhetik megnézhetik magukat, de nem magukat nézhetik meg, hanem Elek Ferenc az itt és ott Jó szórakozást! Köszönöm, hogy eljöttél! Az volt az elképzelés hogy kirángatom a riportalanyomat és saját magamat abból a környezetből ahol egyébként lenni szoktak emberek de nincs benne ilyen összezárva X-el vagy y val mert az nekem természetellenes. Nekem. Felhívást intéztem a nézőimhez, hallgatóimhoz, és egy rokoni kapcsolat révén jött létre ez a lehetőség. Ez egy pilot. Mindazok számára, akik nem tudják, mi az. Ennek a sikeré múlik, hogy lesz-e folytatás vagy sem. Ezt mindenki ingyen csinálja, és köszönöm, hogy egy sztár elvállalta ingyen. Az az elképzelés, hogy egy természetes közegben, de mégse stúdió körülmények között tud-e valaki olyasmit elmondani magáról, beleértve a helyzeteket, a, a körülményeket, amit egyébként nem. Hogy vagy? Köszönöm szépen, most volt egy három hete, Jött egy ilyen azt semmi csak hogy ilyen volt A ne, hát nem azért nekem voltak ilyen problémáim a, a cukrommal ilyen diabetes kettők közeli állapotban vagyok, erre kaptam egy gyógyszert, és uh, én egyáltalán nem fogyasztok alkohol, de volt egy este, amikor elmentünk bulizni, és uh, ittam kettő vagy három gin tonikot, és ettől hajnalra teljesen rosszul lettem. Úgyhogy uh, most, uh, hát ez milyen fura, hogy egy ilyen, nem jön iszom. És De mennyire a folyása, hogy ez a hét, hétköznapokat? Hát annyira, hogy most egy ilyen szigorú diétán vagyok, ilyen natúrhúsokat elhetek meg. Tehát most cupákra nem hívhatlak meg. <laughs> most nem, és ez az igazság, hogy nagyon kedvetlen is vagyok emiatt. Mert egyébként nagyon szeretsz enni? Imádok enni, és nagyon szeretem az édeset is. Elsősorban mit? Hát az ételek közül nagyon szerettem, de most már muszáj múlt időben, mert állítólag most már nem, jön, nem jöhet vissza az a korszak, ahol hatalmas rántott szeleteket mehetek jó bundába. Úgyhogy és mit fogsz enni? Miről mondasz le? Hát erről például teljesen lemondok, lemondtam is erről. Okay. És erről ment is a, a tej. Tehát a tej az teljesen. A tej a tej szín, tehát a kávéban már nem tölthetek. És hát most ami a legnehezebb ez az, az, az édesség. Mert hát az a tortát, nagyon ez, ez így nem fog lehervadni az arcodról? Tehát mm, hát, csak ö, a tőt, mert kevesebbet teszem? Ö, nagyon remélem, hogy egy idő után erőt fogok belőle. egyszer már az édességről, hiszed ha nem. Akkor miért? Az, egy, az is egy ható, ö, ott, ott nekem epekőben volt, ez egy 20 nagyon-nagyon nyomorult vagyok. Nem és akkor volt, De és akkor volt egy ilyen Epekő diétám, ami egyébként a legjobb. Tehát ezt nagyon ajánlom mindenkinek, aki egészséges és leszeretne fogyni. Ez az epekő az csodálatos, az is minden. natur volt, és nem lehetett édeséget tenni, mert rosszul. fogytam. Akkor 18-20-as Most Fogytam. Most már, most már nem 20-at megint, de ugye ez most sokkal kövére vagyok, mint akkor voltam, amikor abból lefogytam 18-at. Tehát ebből azért most könnyebb volt 20-at fogyni. Te de még lába kellettél? Bal, Ballal. De mert úgy van az ágyunk, hogy én, én a bal oldalon vagyok. Ugye ez az áruház adottság volt, nagy kérdés volt, hogy melyik üzlet. Végül erre az üzletre esett a választás, ahhoz be fogunk menni. Itt elsősorban ágyak vannak, tehát a beszélgetés is alapvetően az ágyak köré fog szerveződni, Semmire sem muszáj válaszolni, semmilyen szituációban nem muszáj belevenni, semmi nem fog elvárni tőled, amit egyébként szerintem helyzetgyakorlaton az egyetemen vagy főiskolán nem csináltál. Csak egyet kérdezek, voltál-e már itt? Ö, itt még nem voltam. Együtt? Persze. Erre az ágyra még vissza fogunk térni. Jó. De így vagy ide szeretnénk elülni? Hogyan viszonyulsz a testi érintésekhez? Nekem volt olyan barátom, és ez először a seregnél volt, nagyon jobban voltunk, azt mondta, hogy ha még egyszer megérintesz, leverem a szemleket. Igen. És ezt olyan hangon mondta, hogy magam is megrökönyödtem. Fura mondom nekem semmi bajunk nincs se a testérintésekkel, sőt, hogyha én például érzek iránt valamit, vagy hirtelen úgy jön egy ilyen érzelmi tolulásom, ami tud jönni bármikor, akkor úgy megfogom és megölelgetem. Most azért ez a mi túlta, úgy azért ezekkel vigyázni kell. Pécset a posztot vezettem, és hozzáértem a Verebes hajához. Pedig mi jobban voltunk, és nagyjából ugyanúgy fölmet rá, mint a irán förmettek annak idején még a seregben, és aztán azt mondta a fiala, 50 évnél idősebb színész hajához mejjé hozzá. Igen, abban van valami, tehát mondom, azt, azt, hogyha valaki megbubiz, vagy azt nem biztos, hogy én már szeretném. De az egy másik, szerintem egy, egy arcoz, egy fejhez érni, nincs igazam, az egészen más, mint hogy az ember hozzáérnek, vagy, vagy, vagy akár meg is öleli. Tehát szemben a fejhez ér, ott, ott, ott, ott bármilyen, főleg színészeknél nagyon sokszor ugye hordunk parókkát, mint beteg dolog, de hogy az ember hord egy parókát, vagy van rajta egy bajusz, és akkor úgy ugye az ember ösztönösen védi. Tehát az, ennek is szólhatott például, hogy az, hogy az Isten nem szeret még papír, gyere, megyünk. Jó. Hát. Otthon milyen ágyad van? Otthon él, én úgy hívom egy elefántos ágy. Ez nem egy kemény, hát egy, egy elefánt van rajta. So, pont a, több elefánt. Az, az tetszett meg nekem nagyon, amikor ö, szétváltunk a gyermekem mamájával, és akkor külön költöztem, és akkor elmentem egy bútoráruházba. Hát nem, nem, egy ilyen, nem egy ilyen szép helyre, egy, egy egyszerűbbre mentem, de és akkor ott úgy választottam, hogy kemény legyen, mert nagyon szeretem a kemény ágat. Egyszerűen jobban ébredek tőle. Visszaemlékszel az ágyaidra? Igen, abszolút. De a kis ágyadra is? A, arra, hát arra azért, mert láttam képen, tehát befolyásolva vagyok, egy rácsos ágyacska volt. De például, nagyon sokáig voltam, az egy kanapé volt, ami kiúszható volt anyukámmal, amikor raktam az én szobámba, egy kanapé volt. És olyan kanapé, ami kicsit így, ugye attól, hogy, a, hogy így volt a háta, és hogy így két így bes, besüllyed középen. Ezért mindig ilyen ízében ébredtem. Biztos, hogy ezért is van egy ilyen hülye pózban, ezért is van. Hogy Most milyen ágyad Most ez az elefántos ágyam van, kemény matracsal. Mennyire kemény? Elég kemény. Szokta leálmodni? Ő, szoktam. De könnyire lasszul? Az az szóval. Olyan azt mondta, kedvesem, hogy rántott mája álmodtam. Azt mondta, szóval hogy de rántott ki? máj, hogy úgy, hogy hallgatta, és mondta, hogy de a mondta? gondcsókot reggatt. ki mondta kimondtam, hogy rántott máj, és hogy nem, tudta, és nem tudtam visszaidézni a, az álmod, de azt mondtam, hogy rántott máj, Ez teljesen azzal, amit most nem lehetek. És azt mondta, hogy próbáltam kivenni, hogy, hogy kivel beszélgethettél, és mondtam, hogy hidd el, hogy semmi nővel, egyszer valami biztos valami konyhással, hogy kérek rántott Könye Könnyvel szó nem. Nem, ezért podcastokat hallgatok rengeteget, és arra, arra szólnál. Kérdezted, de... Hát az nem vagyok, miniség. de ha nem vagy egyedül, akkor ő, is. Igen, mert általában úgy van, hogy ő előbb elalszik sokkal, és akkor felhallgatja. Nem, dehogy is, nem az én kedvesem sem előbb elalszik, semmi nem zavarja, és sőt, szeret is, mi megy, És ugyanez van reggel, nem tudtam, akkor bekapcsolom, és akkor hallgatom gyerekkoromban emlékszem, de most már megihletődtem, ez már neked köszönhető, meg a helyszínnek, ágy, hogy nem volt becsukva az ajtó, mert nem akartam, másfelől pedig volt irányfény, nem fel, apám nevezte így, nem feltétlen az én szobámban, hanem a pianénon volt, és miután mind a két ajtón üveg volt, ezért ez átlátszott ha jól emlékszem. Nyitott ajtó irányfény. Ez nagyon pontos, és ez nálam is volt, és mindig akkor éreztem magam nagyon, amikor hallottam kis duruzolást a másik szobából. Tehát, ha nem volt, akkor meg omogtam magamnak. Az mi? Erre emlékszem, és még egyszerűségre emlékszem az álmokkal kapcsolatban. Nem kellett volna megkérdezni, most dől belőlem. Hogy például hallottam ilyeneket, hogy hogy a falakból hangok jönnek. És ide azt hiszem, hogy nem voltam őrült, és nem is vagyok, de hangok jöttek a falakból. Most utólag már utána olvastam orvosi hogy valószínűleg akkor a hallásom meg minden akkor alakult ki, és ezeket a vérzubogásokat hallhattam hangnak. De például ez nagyon félelmetes voltam, mégis nagyon sokszor csak hallottam a falból, meg voltam csak hogy ez a csak akkor még felemészkedik tovább? Anyukám például, hát ezt nem mondhatom, de amikor nem tudtam elaludni, akkor például mondjuk meleg volt, akkor csinált nekem kereszthuzatot, és itt simogatta a hátamat, meg a fenekemet, és el tudtam aludni. És ezt például nagyon-nagyon szerettem. Tehát ez bennem van még gyakorlatilag. Hova szeretnél ülni? Oda, hogy itt? Vége lehet. És ez bennem van, ez nagyon nagyon. Volt gyerek először a testvéremmel volt, és aztán lett, hogy lehet, gyerek Mennyire fontos a privát Nagyon keveset vagyok otthon. Egyébként most pont ezen gondolkodtam, hogy ilyen lakásnézésben. Őde van aurát? Tehát, hogy amikor belenyúlok, akkor, akkor azt mondod, a Valamely, persze Gyerekkorodban, heti Persze. Tudod, az előbb mondtam, anyukám hozta be nekem a kakaót, a, a meg a kifrit vele, és ott akkor ágytuk. De te hmm. nem volt ilyen probléma, hogy ne vijedtük volna be. Persze, meg, meg hát egy baromi rossz szokás ez is meg volt, hogy, hogy ebéd közben néztük a tévét rengetegszer. Sajnos ez megmaradt. Ennél az egy nagyon rossz szokás, ezt csak mondom. De gyorsan leszik azért, mert nem figyel oda. De ez megvan. TV előtt azt a, hogy lehessen rajta tenni, Abszolút. Persze. A TV fontos? Fontos. És fontos... Ugye a következő generáció az már egyáltalán nem néz tévét. Abszolút. De Azt is tudom, hogy nem. De neki még fontos, sőt, háttérbe is megy a tévé. És most, hogy van ez a rezsifél, azt megbeszéltük, hogy legalább amikor nem nézzük, kapcsoljuk, Ez ment két-három hétig. Most hazamegyünk, úgy kezdődik, hogy... Bekapcsolom a tévét, és oda se nézek, szóval nem csinálom a dolgomat, és megy a háttérbe a tévé. Tényleg vissza az első helyre. Kaptunk engedélyt, úgyhogy ha beleszél, akkor. Jön. Már nem Nincs lehetne, a mikrofon! ott a, mikrofonom. a mikrofonom. Nincs, Nincs nálam a mikrofonom, tehát ez így ebben a formában. És hogy például most mitől jutott az eszembe? Egy nagy rádiós sztár mesélt egyszer, Nekem nagyon fura volt, hogy külföldön vagy itthon lefeküdt valakivel, neki az volt a mániája, hogy őt állandóan fölveszik. Tehát, hogy csak otthon szeretett, nem életet élni, Igen. és otthon is, tehát egyszer elmesélte hogy... az, hogy a, a két vége között az ágynak hogy gurigázott a, a nadrágjával, mert az volt a mániája, hogy a nő, akit aznap szedett föl, az el akarja lopni a a nadrágjában lévő pénztárcáját. Tehát egyszerre figyeltem nem életre, és arra, hogy a nő, hogyha lehajol, akkor ne írja el a nadrágját. Jézusok. Igen, elég furcsa történet volt, de láttam őszintén. És hiszem, miért nekinket kívül az? Én már láttam a szelepcímet. Ezt, akar, ezt akartam túlatkezni. Pontos ezt. Hogy... Öreged. Egyrésztről például ez a, igen, tehát maga a látvány. Tehát ez volt a fejemben akkor, amikor ezt a műsorot Ez. Mondjuk Orbán Viktorral valószínűleg nem lehetne befeküdni egy ágyból. De az abszurdum egyébként, tehát, az, tehát nem az ágy az intim, amit az emberek csinálnak benne. De ezt akartam tőled kérdezni. Milyen a kilakatban élnek? Megismernek, népszerű sorozatokban játszol, a színházban is sokat játszol. Csak, én pont, pont azon a határon vagyok, hogy, hogy nem vagyok És ezzel egyáltalán úgy Nem az a vont. Figyelj, ha megigazdítem Kára fáj a hátam, jaj, nem, egy kicsit, jó, kösz. még lejje. Most Ezt már jobb. Milyen párna van otthon? Egy ilyen kemény, kemények, kemények párna. de nagyon sok kis pici párna van, mert nagyon szeretem azokat így magam lenni. Szóval kirakat? Igen, hogy én pont a határán vagyok, hogy én nem vagyok celebb, tehát, és ez semmilyen rossz ért, nem mondom sem vagy most, de, de, hogy, de hogy azért nem, nem szednek szét, látom, hogy megismernek, látom, hogy, hogy ebből egy jó, jó párat, hogy nem tudja, hon, honnan ismerő, van, ismerő vannak akik a, ezekből a tévékből, de nincs, nincs ilyen problémám, hogy engem tényleg nem, zavar. én nagyon szeretem a szeretnek. Ha belegondolsz a főiskolai egyetemi évekbe, Érzékeled azt a folyamatot, ahogy betkőztél lefelé a szemérmességetből mert hogy engedned kell. Persze és például legutóbb, ez egy két évvel ide mutat az Istenhoz a család, vagy hát inkább tavaly, ugye, a pandémia, Ö, ott, ott például rendező arra kért, hogy az első negyed órát az gyakorlatilag filmesztelenül játszom. És ott próbáltam rávenni, de hát, hogy de ez egy csak azért, mert az szóval tudom, hogy hogy nézek ki, na, hát ez nem hiszem, hát filé elfolyok, hát egy pozsa, ezek <gül> ki, nem kénal nézeget, hát, az szépen megértette, de pont ezt a paritét nézek emberre és nem, tehát most azt hogy a rakétés szégyen, hát valaha is az alakat adott, nem. Nem, kezed olyannyire, nem, hogy egyszer történt. nem az alkotó, mert nem szégeltem, de azt tudtam, hogy mondjuk mit jelent. És nem biztos, hogy a nézők között játszunk, de nem biztos, hogy az nekem jó, hogy ott köztük megyek a lógó hasammal, meg mit tudom én, hogy az jó lett. De ez inkább, inkább színházi érdek volt, vagy inkább az előadási érdekét értem, nem tudom, érted érted? Értem. De például volt ilyen, hogy bele... bele voltam egy szögbe, a Nemzeti Füdióban dolgoztam, oda jártam az akadémiára, és átküldtek a, az orvosiba, oda szemben volt valami rendelő, hogy kapjak hát egy szögbe. És akkor bementem egy csomó gyakornokot, tehát is ott az orvosok, tojáran a és dumáltak tovább. Én évetem nem kaptam tehát letoltam az egészet, az ott állt a gyakornokkal együtt, egy évben. Logtam, ott, és elkezdtek rögni emberre, csak addig, hogy a felekévet. <gül> Onnan nem, nem mondták, azért olyan, messze, ilyen vagyok. Toljam le a Látod, most például érzékeltem, hogy az érintéstől megálltál hat centire. Um, pizsama vagy mesztelem? Télen pizsama, nyáron mesztelem. Egy hónap, 30 nap, mennyit avaszod egy idő, és mennyit a barátnéddel? Mm. 27-28, ez biztos, hogy egyetlen szó. Melyik oldalon van Én a bal oldalon, a... akkor, akkor most Hol, lök, én rök, én akkor... Hol igen. Ja, cseréljünk okay. <tört> Biztos már nem volt elég kényelmes az oldalat <tört> is. Nem tudom, hogy gondolod, hogy ez áll mögött. Hát, hogy például így négy átmászni, most kifejeződöttem nehezem rá <tört> Milyen pisemált van megigazítanod megint? Jaj! le. Nagyon egyet. jó. Na, figyelj, alkalmazva. Na. Jó, hát. lefél, hogy kinéznek a dolgok fene. A Lukas most ciki lenne? Ő, az nagyon ciki lenne. És voltam már úgy, mert én letoljam ezt az egészet. De volt már olyan, hogy kézzel nem figyeltem, és Lukaszokniba voltam valahol. Ez nagyon-nagyon-nagyon... Milyen pizsamáid vannak? Mi van rajtuk? Ilyen, semmi csíkos, ilyen csíkoska, ilyen nagypapa pizsamák. Ezzel sok egy a nagypapám pizsamáiba aludtam és imádtam. És mindig, hogy legyen valami a lábam között, vagy, vagy takaró, vagy, vagy lepedő nyáron. mekkora az egy? 160-szor 200. Jó, van. Egy e, paplan, vagy kettő? Kettő. Úgy lehúzzátok le egymással? Igen, de azért én hajnaban le tudom róla húzni, a szegényben. Igen, ezt ismerem. <gül> Szeretek bujkálni, nagyon szeretem. Emlékszel arra az ágyra, amiben elvesztettad a szüzességedet, vagy nem is ágyban vesztettad el? Emlékszem, ez az, amiről az előbb beszéltem ezen a kanapén, képzeld el, így így történt. Nagyon én nem emlékszem az ágyra. Az ágyra. Emlékszem. Ha ágyban lehet. párnák közt, de nem uh -huh. meghalni, ki lenne az, aki rátörni az ajtót? Kinek hiányoznál annyira? Ki lenne az első? Hát én, nekem két-három barátom jut eszembe. Most a kedvesemen kívül, aki, aki szerintem megtenné. Két lány, egy gyerekkori barátom, Fáncsi egy idősebb uh, gori barátom, Majd és van egy nagyon jó férfi barátom, Pacolai Béla, ő egy filmrendező, 5 nagyon, nagyon szeretem, neket, őket. Szerintem ők közülük már, már feltűnne, hogy nem, nem beszélünk. Oldalt, hason, hátom. Oldalt. Megmutatod? Igen. Tehát ez azt jelenti, hogy hátat mutatsz nekem, vagy a barátnődnek. Hát, <gülüyor> Embriópozban? <gülüyor> igen, mert most nem gondoltam vele. <gül> de, igen, igen, még olyan is, egy kicsit odafordulok, és úgy érzem, hogy már így kényelmes? nem haragom most és akkor ez így el van intézve, és akkor úgy, úgy, úgy lesz, rám. Jó, ha így maradsz, oldalt, akkor elmesélek neked egy történetet. Van egy. Dániában történt, Kopenhágában szintén. Kapcsolgattuk a tévét és találtunk egy ilyen Magyar Kályhat TV-nek megfelelő csatornát, ahol különböző e, emberek különböző maskarában, különböző pózokban aludtak. És ez a csatorna ez este 6 reggel 6-ig volt, tehát nyilvánvalóan gyerekes szülőknek lehetett. Én el nem tudom képzelni, hogyha én gyerekkoromban láttam volna egy ilyen csatornát, akkor én attól hamarabb aludtam volna el, de egészen zseniális volt. Ez most így nekem nagyon furé gondolok, mert a az nagyon tetsz, az, hogy ropogott valami, azt szerintem hatalmas találmány. Én tudod, hogy én aludtam régen a, a sajtóklubra, tépzeld az ATV sajtóklubjára, vagy akkor AT, ATV volt, azt hiszem, és még egy a halakra tudtam még elaludni. Azt nagyon szerettem, mentek a halak. Duna a, a Duna A Duna igen. Ezekről nagyon szépen, a, emlékszem, sok, sok beteg hangra szép az a... A volt ez a hangja, arra is nagyon jól el tudtam aludni. Meg nem tudom, ezek az olyan lassú volt az egész. És a szépen belealudtam. Bele Köszönöm, hogy eljöttél. Vegyük fel és... Menjünk. Mennyire foglalkoztat a következő program? Most, ami alatt dolgoztunk, ezt, ebben dolgoztunk, hát ami alatt itt, itt voltam. De Most elszóltad magad. Igen. Hát, mert figyelj, hogy tudod, persze. a mai nap úgy volt, hogy reggel Elindult, a fényosztó szinkronizáltam, hogy ide tudjak jönni időbe. Tehát, ha így vesszük akkor, de azért ezt munkának nem ödezzük, hogy beszéltem magamról. Annyira foglalkoztat, hogy odaérje például, de más. Most... Szerintem jól állunk időbe. Nagy lesz nekem, majd mondom, 40. 43, de az kicsi a lábam, csak a rüstön nagy. Akkor nem tudnám feladni már. papuccsom van? Van, van, van, az, az, az van. Reggel megy el hamarabb pisülni, te vagy a barát? Én. Te? Én. Északa is sokkal többet. Bár most, hogy kevesebb cukrot fogyasztok. Képzett kevesebbet már egy éve. Tudom elsőn is. Biztos, hogy van. Ó, igen. De szerintem most prostatáról ne kezdjünk el beszélni. Nem az! Tudod, hogy nem sokára nekem kell, igen, én nem voltam. Én voltam, tudom neked elmeselni, figyelj. Azt mondják, hogy 45-telek már járkálni tudnak. Ó, én erről tudnék mesélni, de. Hogy szerettük volna? Szerintem soha, de szülésekre, ez meg egyebekhez, psa Igen. De valamiről beszélgessünk még, hogy ne ez nagyon a végre. Nem tudtam, meddig megmondani. Örültem, hogy eljöttél. Én köszönöm szépen vezetni. Nem csak ez volt a vége.